فَطَلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تسريح بِإِحْسَانٍ وَلَا يحل لَكُمْ أَن تأخذوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا إِلَّا أن خَافَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ Ika humu thalimuun Talaka ni marambili Kisha ni kukaa kwa wema Au kwa chana kwa bizuri Walasi halali kwenu kuchukua chochote Mlicho apa wa kezenu, Ila ikiwa wote wawili wa kiyogopa Ya kwamba hawa taweza kushika mana Na mipaka mwenyezi mungu Basi mkiogopa kuwa hawa taweza Kushika mana na mipaka mwenyezi mungu Apo itakuwa hapana lawama Ikiwa mwana mki ya Hii ndiyo mipaka ya mwenyezi mungu basi msiki uke na watakao ikiuka mipaka ya munyezimuungu au ndio madzalim fa <tik> in talqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta kin wairah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 Na kama amempa talaka si halali kwake Baada ya hayo Mpaka aulewe na mweme mkine Na akiachwa Basi hapana ubaya kwao Urejiana wakiona kuwa Watashikamana na mipaka ya mwenyezi mungu Na hii ni mipaka ya mwenyezi mungu Anoibainisha kwa watu wanaujua Wa iza talakatumun nisa Afabalagune ajalahun فأمسكوهن بمعروف أوشرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُ آيَاتِ اللَّهِ هُزْوَىٰ Wa-dhkurū ni'mat Allāhi wa mā anzala 'alaykum mina al-kitābi bih. Wattaqullāha wa'lamū anna Allāha shay'in 'alīm. Namtakapowapa wanawaka Nao wakafikia kumaliza ida Basi warejie kwa wema, au wachilie ni kwa wema. Wala msi kwa kwa thuru, mkafanya wadui. Na atakefanya hivyo, amejidhulumu nafsi yake. Wala msi aya za mwenyezi mungu kwa maskara. Na kumbukeni neema ya mwenyezi mungu yenu Na alio kuteremshieni ketika kitabu na hikma, anachukuhonye ni kwacho. Na mchini mwenyezi mungu, na juweni kwamba hakika mwenyezi mungu ni mjuzi wa kila kitu. Allahu Ekbar, Allahu Ekbar. La ilaha illallah. Allah. Talaka ni marambili. Baada ya kila talaka, ana haki mume kukaanaye kwa kumrejea kabla ya kuisha siku zaida. Au kumreyesha katika zamana yake... Na katika hali hiyo inapasa makusudio yake ni kukanae kwa waadilifu na kumtendia wema Au kuachana kwa ihsani na heshima bila kuhasimiana Walasi halali kwenu enyi waume kuchukua chochote mlicho wapa wanawake Ila mkikofu kuwa hamtoweza kufuata haki za uke na ume Arizo kubainishieni mwenyezi mungu subhana huwa taala Na haka kulazimishieni mzifuate Mke hofu islamu waislamu haki za mume na mke vilivyovyo kama alivyoeleza Mwenyezi Mungu basi ameamrisha mke atoe mali kwa ajili ya kutokana na mumewe. na hizi ni hukumu zilizopitishwa msiende kinyume nazo mkazi pindukia Mwenye kufanya hivyo amejidhulumu nafsi yake na amedhulumu jamii anayoishi kati yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameifanyia sharia talaka na haka mpa mwanamume kwanza uwezo kuwacha. Baadhi ya watu wanadhani kuwa haya huleta madhara katika maisha na kusahilisha kufunjika nyumba za watu. Ei, ama kupewa haki ya kuwacha mwanamume kwa hakika hakupewa haki hiyo bila masharti yoyote. Katika masharti hayo alioekewa ni kwanza hana ruhusa kuwacha ila talaka moja ya kuweza kurejea. Yani anakuwa na haki ya kumreji ya mke kabla ya kushaeda. Ama mreje nae yundani yaeda, au amwache. Na hivyo tena ni dalili ya hadi ya kuchukiana. Na hapana maisha ya mume na mke tena kuchukiana kumefikia hadi hiyo. Pili, asimwache wakatu wahethi. Kwa ni wakati huo, mwanamke huwa na hamaki. Kwa hivyo huwa hapana utulivu. Na huenda hiyo hethi, Diyo sababu ya hizo chuki zilizo zidi Basi ya mpaka mambo ya wayametua Tatu, asimwache nae yuko katika tahara aliokusha mwingilia Kwa ni hiyo ya kuonekana huku kuchukiana Kuna tokana na kutokuwa na ragba na mkewe Basi mambo ya hivi, toalaka inakuwa katika hali ya chuki Iliona nguvu na kukatika mapenzi ya daima Mume akimuacha mkewe mara ya tatu baada atalaka mbili za mwanzo, basi hamhala liki mpaka yule mke ya na mume mungine, aingi harusi. Akimuacha baada ya hapo, basi ya naweza kufunga ndoa tena na yule mume wa kwanza. Na wala hapa na dhambi juu yao kuwanza maisha mapia kwando wa mpia. Lakini ya wapasa, wazimie kuendesha maisha mema ya mume na mke wakifuata sharia alitoziwekea mipaka mwenyezi mungu subhana wa taala. Na mipaka hii imebainishwa wazi kwa mwenye kuwamini sharia kislamu na anataka ilimu na amali jema. Mnapuawacha wake, wakakaribia kumaliza eda zao mnaweza kuwarejea kwa makusudio ya waadilifu na kukanao kwa wema bila ya kuwathuru na pia mnaweza kuacha watimize eda zao kukuzingatia muamala muema uliolaiki, wakati wakofarikiana bile ya kuotende ya mabaya. Wala haijuzu katika kuarejea ikawo makusulio yake ni madhara na kuirefusha eda. Mwenye kutenda hayo basi, mwenyewe mejinyima starehe ya maisha ya mkenamume, na imani ya watu wake, na anastahiki kukasirikiwa na mwenyezi mungu. Walamsizifanya maskara na mchezo na kuwani hukumu za mwenyezi mungu zilizokuja katika ayahizi kwa ajili ya kutengeza maisha ya kinyumba na zikaweka hata muza uko katika mikono ya wakili na ae ni mume. Mkawa mnatuwa talaka bila sababu na mkawapatisha wakezenu madhara na mauthi. Na kumbukeni naema ya mwenyezi mungu juu yenu juyenu kukupangieni mpango bora kabisa katika maisha andoa. Na pia kwa alio katika kitabu kilicho bainisha wazi ujumbu wa Muhammad, na ilimu mbali mbali za na mifano na hadithi za kuwa idhini na kukongoeni eni. Na jikingeni ne gathabu ya mwenyezi mungu, juweni kuwa mwenyezi mungu anajua siri zenu na mnayodhihirisha na nia zenu na vitendo vitendovenu, nae ni mwenye kukulipeni kwa miatendayo.